رحيم كنت معا عليكم ساحة راحةكم الموت ان ترك خيرا جزيزية للوالدين والاغلبين بالمعروف أقنا للمصدقين ومن بدله بعد ما سمعوا فإنما إثموا الذين يبلبلونه إن الله سمعنا لي ومن خافا من موتين جنفا وإثمن خاصة بينهم فلا إثم عليهم ان الله غفور رحيم سوره بقره مزلئ ترته یوولای متاهې په کریم او سینه نازې ونه او په ترته سوره 22 دی په دغه ترتی باندې مقصد د سوره بقره بیان د دې دماندې مجموع سره سره د ټولې ټولنیزو باندې تحقیق نه او دریم ایټ 99974 پوری د دې بیانې د حقاتو دوئی تی دی صورت بیانتے ہوئے درہ میں اشاہ دی صورت شروعا نائزی پتترنا واجے کی بیان دی جہان پر حبیل اللہ ممویلی ہوئی دی جہان دری مناصل دی یا اتدائی منصل یا درمیانی منصل یا اخری منصل, منصل دا اتدائی منصل بیان دی صورت باقرا سورت یالی او نشانی کولو دی جہان درمیانی منصل بیانی کولو جب میدان دی جہان کے بسکوئی د داغي بیان یې په سورۃ الانفال او توبه کې او بیا صدقې مې خپل بیان په سورۃ پتا محمد او اجران کې کولو د په سره د پکاره کې د ایوانجل بیانونو منزل کې ۳ خبرې ضروري د مجاهدن یو ثاني بوله خلا چې د مجاهد مبارک شیدو وختونو کې څنګه وي دویم مدینہ دمل او د خار هانه نه دلګی او درې دې په اوله مشر ته زمونږه هیڅ کورنۍ جن ماحول بښین دی نو اول ته ادب او اخلاق باندې اې زمریته پتسر کې لږ دفاعي د کور کوې ژوند کې او کې سره تعلق ساتلو او پیځر کې عمل کوي تعلق ساتلو اور ان پیځر چا کې تعلق ساتلو د دې سره په وجهایت نه اخوګلی او یا F é Clay Em static. Principal CSR Washington, Climplic staple fits into this area. Dr U R S Habil has been in silence. اول بیزادی 43 سنت دی بیسره ابو جہید نہ حکومت یې یو راه خاطره ده د کومه جہید سره په کلیفون نه کوي او د خپل دین څخه د رلین دالو د عمل پر دین ولې سره مجاهد کیثار قرباني پیدا شي بیا د مجاهدینو د دنیا او حکم د ناڅرګندۍ د ریښتینی مجاهدین په اخرت ژوندای متفقان دي الګي متفقان هم دي بیا یې نمبر 178 او 199 کې دمرې د نړیواله <سؤال> پارا څلورم وانی شروع کوله اول کانو ورځه 10 ځانګنده وه چې په من کې یو ځانګندې کولو موږي څنګه پاتېږي یو یو له موګه دغه بدلوا وخت شي ځکه حکومت د مظلوم دی طرف را جواب نه کوي بدل نه کیږي د سبا د را پات او د خپل بدل بدل په لاره نو دي سره ومه پمپل کې اندروني بدخلۍ پیدا کړې د څیر بعدونو نه کیږي او پر ځای د قانون خپلنادقه کوي غدی وتی نو وایي بدل خپل پاڼي یې کومرنې چې پمپل کې اوولمو شي د دې خپل بدل خپل نه قانون به بلات نه بل کې حکومت باندې پارا آره کایي څنګه کایي د ای د قانون شرکت کی تقسیم اموال بن کو دومانه کې دغه د ټولېږي دبا دم نه ایم په سبق د غم دین عہده کمال منته کیږي چې مال بوله سفاره مات په صحیح طریقه ترقيمي شي نو یې پر عمل مشربېږي په دې وحینه ده چې د مات ترقيمي لپاره په پورا قانعستی گرکای چې څنګه ګډه هرکړه شي دا رنګه چې قرانی کریم هغه مبې کې چې ګرکای د تصات په 200 دات صحیح تعریف سره تنظیم نشي بیا به ماشه لپاره به شي سورۃ د تقسیم بنیادی عنصر ګرکای د تصات په نغلي مال ز میراث په تل مال دا درې دہی بیان کید ته کوی دی تو په بچانو ورکه په بچانو ورکه چې هغه بنیادي فټلګرکایي اېلنست ګرکایي کله لا یو د ټول سمبنې کړیا نیو ده د دې مال په لږه تاسو ته د زرګان د څه څه سائیں داړې نور نو په شهرا سره دې د پاره ضمانت څو ملدان طرفه نشي بلکې زری سلام تاګوونه نه مېلو شي کوتي ما نه نه کوتي ما په دې مجلس او کو کر شریعت دی پتا سوال و وصیت کولم چې زما مال دی شریعت مطابق تقسیم کو دی و کو تي و علیکم لازم چې دی پتا روان دی وصیت کولم اذا تراتری علامات د Gotta, ان سرقان انصاف ای درگاهه شریفې بریګری خیرالوالو یعنی کوم څوک مال لکه نا د دې خپل مال د مطابق ترسیت کیږي د موکر رشیو د دې څخه الوصیه توصییه کوله ولولو لا د فارا ولقربین خپل خپل وان د فارا به معروف و شریعت مطابقو دا مامل دي شریعت مطابق تصریح شي پاک دنلای کده سافران علل وثقین ثم الثیانه باندی ثم الثیبه دغه موږ په لمو په نیسانی دا ای د مستلئ هغه وای چې دا یذ حکم په اساس اسلام جوو کله چې دین یې مقرر خپل کبا وحیات وو نو урод диниша ай кия ра бара ауда диниша гариет начу но ай кисятар но ګوموارې درماټ په دغه لپاره مسيئې څه ده؟ یو یا نه ده چې پنه سمتي او یو څه خوشحاله نه خندا بل کومه مایې څنګه یو ایا چې مانو نه چې ایا په خپل پرځای نه بهر واټیږي او د نننه په شيونه ډېرې راځي نو لاما وایي کې دلته کې د بل مازو سمران چې قانوني شریعه غوښته شي نو بیا باید سندونه پاتې مطلب دا چې شړې وسته کې چې زمرم وځما مان دي زمما بچو کې زمما بمو کې د شریعت مطابق د پښتونې شډه چې ولې سلمو مو قرآني ګره دا کې مطابق شي نبس آيات و دنسل نبتش امام راضي الله عليه انتعالك امام رحشو وی شی ایت دنسل نبتش مدار رفت حبر دانتا شاول اللہ رحمة الله عليه فرمائی شیده متخدمین و فنید فانده بین دستا و ایدون من مصدی کمشی اید سیستر مطالب قطب قطب راتا لکا فاغوانم ود روحو اوایو غنا پا وو ان وک السلام علی الله و یوش دیوان درګو غرو کا په الحال وته سمویا او چې کله هو کوم جہاد نازل شو نو بیا د خپل کوم له شک بیا به ورته او قتال و سره کا یوه ایمان دې نه متلاله هغه مسلمان دې دا دغه څه وخت کې کوم دي په دې کې څنګه و او څه یې شنو دغه صحیح توکي وکړنه او دای ما ما مو دې حاو کړو شله یې دغه دینه پاتې شله یې دغه کې پاتې شو بیا الله را بوله چې ښاوه دې رحمت الله علیه دې تصدیق ور و او او هغه دې صحیح توکي وکړه څه لسی پاتې کوم دا په دې کې نه پاتې یا نه دې څه مو نو دا بیا زموږ د الله <سؤال> نے الله دې قبر چې هغه د کلام فن ته د قران کریم نو د قران استاد زموږ کم دې او دموږ په کومه طریقې باندې دا بولنه او کینې رحمت الله دا دا یہ آماہی جدادی پن سے ائے چون صحیح از دیو شی نہاں ما ہوں دی صحیح تحقیق عظیم شذا ما ہوں دی ہا ودی یہ بلکہ اذا ائے اونسا وقت یہ ذهباب پانی باکری جو سڑے وسیع تو کیرے زمانہ بھی د قران او یو نص د آیت څخه دی چې موږ یې مکرر شی وی دي د فقیده ده 23 د موتلار د نو آیتونه نن څنګه بچو داري نه خبره ده؟ دا آیت نن څنګه بچو؟ د دې طریقو رسولانه فرمایي چې متوافقات 23 وهي مرکمه غیر منقوطه. اغه وایي دا آیت اوقم دی او منقوطه دی. نوکو تیوانای دون لازم شیوی دی پتا سبانی مقرر شیوی دی پتا سبانی تا حترا کنسیان درشی احادا کم الموتویو تندہ پتا سینامات تا مرگم ایس دارتا پشک صدیق بیکلی خیر انمال نمال <سؤال> لی ساکر کلی بسرا خیر انمال نوال مقرر شوی دی بی وسیعت لاؤ لیلوالی دینی مورو پلاس لاؤ فرقاطينو خلوپولوانو تابن ماروح��ح بوشhaveق بانım حقgivingquin وز Violin موض expense موض répondre ونادوا الى سبب الذين باعت عن والديه يفتدون في الذنب ويسير ترى ان الله ينينن الله دموا يريد جده الله علم الله هو يدهذاك قصايه هو يتبدل قيامري ونس گنه صحیح طریقے کرا او دانو په کې یادته بدل کیږي چا لګي روانه لگا والله هو پته ده بمن صاحب تاسو یو یرید او دپویشو می مومین د وضعیت یو نننن پن د او یو طرف دحک تکیدل مطلب مړیدایو او کېنه خوشاله دی بل خپه دی دې یوه د وی کول امر او د امر مو ته نيکنه یو طرف دحک تکیدل نو دا به نه نشته باید یوه پکېټیوونه وايي نو هغه وايي نو د 2000 دنه د ما دماله ویتنام کید اپګریکټ ستور شوی دی یو د دې د پلازمات د پګرامټیکي له دا ویتنامي دی یو چې دا د یو لګل exemplar ورته دی د 2000 د سال د لا کومه هم څه Which is like a camera долларов in May of Emmanuel Thardy. There is an a havent condition every year and another Thermaanite. And a commandants called Matatanot. No, we can't be aware of that. Weillingen into the real estate of Abraham's cities and the Architecture for spreading this place and also via protection for our parts. And here, we need the whole question whereas a truth into the service side... Million analogy او امام راته رحمت الله علیه فدکيري دبي هغه دلي یو دا دا کيوړه چې وڅړې وڅېټي چې په ما باندې د پلاني بند پرته او چې سمون سم ما ضمان د دې ښې چې د روز کله کار ته دا نشو دي موري د مسمسمته کې وایې دغه به موري هوځي څایې زلمه موري باندې اخر او فقر څخه دې دا اخر فقر وبزارا شي خو سري باندې به راشي چې نومه لسناره وضعیت پران بوراخه راځه اذان نه درنګې بل خبره ده چې ايت یو سړی په پجل باندې پپلوवाडी څنګه باندې خپل مال سنګي مای وځو ته یې ځاګه اوس یې ټوګي کنه چې سما په پجل نه نو دا وړه یې چې خو دمر په پجل کې کنه وایي ته خبره وره لا سړی په پجل باندې رحمان سنګي دیشي دا نه سماخه وړي او دا کې نه ایل ری محبرا دی ایسی داره ویو سانے خلافی شریعت وزیعت وزیعت نددد وزیعت برکو واللازیت دیتی جالبیت تجھے کی سوئی فا منبتلہ و آدمہ سمیہو فا انمایو سوال اللذی ریو بندلون و بیاور بسیوئی فا من خواب امیمون جنفت او اسفت فلا بینم فلا ایسوالی یو سانے خلافی شریعت وزیعت وزیعت دواری سانو آنی شریعت وزیعت برکو واللازیت امام نووہی رحمت اللہ لے مختلف میں سالوں در سیر کردی آغا وائی کدا وزید اولینن کے علیہ دی جو وزید اولینن کے دی علموں صدق خبروں کی جرزمز دی پوری داشت وزید کردی تو آیتات کا دکتورہ کردی تو علماء بودت چلو خائدی جرک خیلہ سیریت پی نکرکولی لازلانت دارت ایر کمڑے وزید کردی شما پاکلا نہیں او باه اما او ورکړي له کار خلک خاص دي د دا ورته کې ګورکړي چې دا ته خصه به دغه وګڼه دا رنګه یوونه یوې وې چې پلان یې بار ځکه مې یوې ته کې کنه پرانیلې چې جماعت جنازه کې پرانیلې نو څه چې ولمو به یې نه لسی چې دې مړی وځي څو جوړې دي کنه نه تو ته دې دګریبی لري ګیدار به کوي او کنا د او كل د خپل مرده پاره کومه ذلت وکلاس له ڈوککاری پیر اینجیدار کابیل جناسی سپڑا ہو چکی ناوغا دیمتی اوکنی دو بیایو بردی بندنگنگن شاگب پیگی آگا دیمال چناس ہوگی یا امانی وریان شریلی دیما اوپ تاپو کی پکاوائی اوپ تاپو تو بی اپیشن دیکن نو اولا ماوائی شدہ تاپو کته دا دمو سره ویل را وایي او بلان ځي سبا خاراجي له سيامي ده د کښو شي او په نه اڅو د کله کوي نوبيا صاحب خپل دشتي راځي صاحب د ښاړو با حرام دي لي با د بتا نه څه دي دواي تابوشی ده دازه دنده ده بکمهنه کهانه پساده صریقه ماریخم شدو خلاه زمون دخل توسی و ده تابوشی ده تابوشی و لارو رو تابوشی و لارو رو نو ده ده ده ده ده ده دم دارم که مری بخیطه کو چی سما زمرک نگار با ما بشه خب اواز که بجاره ده اوسان دیو تفیب اوازیم چه خود آقا برا لسوز ده دخل کلیش شو بیل دویا ساسی پو مڑی کو نسان دیتا پی بیشنا حرام دیتا خیب شا خلافی شریعت دار دیتا او دا بنا من لیتی دارگی بری مسئیت دوکو چپا ما پسی ما شما ما خاک سلوستی کوای لڑی علواء پرا پس پخوای جد اختی علواء نو دا او مسئیت دو خلافی شریعت دیتا بنا من پلویتی دیتا مڑی مسئیت دوکو چی زمان دا مال دا فرانای درگا تا لس لگو روپای واقع دا بمنا من پلویت انو شګان له څنګه پېټي ورکی نو خپل لتر سره ته کوي څو یې ورکی دي یموري وضعیت غړې دې زما د مال نبا لانی کومه سټی کې ورکیږي اوسمه څو دې دا د موهینه جمعې دې اوس دا د مو شرکت نشمایږي یله زما د مال نبا په لاټي مترتیلا وسو یا سماجتوری یا سټی یا نغري مترتی څو ایا دکنه تونیته د فنن پرچا کوي او کومدی مدرسې کې د شیر کوه د بنا دی پرچا کوي نو بیا باه اړین کوریا وایتاه او قناه یو مدرسې کې شیر کوه د بنا دی جوړه ونورته دا د شیر کوه د بنا د په تختیز باندې تاسو او د پتاو مدرسې د ټولې شیرکیه د بنا دی مترور سره په ګونا شيری جی مڑی وتیہ دغه جی مڑی وتیہ ځای ده چې کومه مرګ کومه نوم اون کېږي په خفا وايي زم ملګری ته هلته هم ډېر دی کله په پي پي کې وړ او په خپل من کې وایي نه خپل من کې وړ او په دې خاوري لرو اوران کي دې سلام پرمای اخته او ګل جنای دایره یې په شو ورما پدتي رہی لکه فقره ورکړه مړی باندې راځو دښو باندې رہی لکه فقره ورکړه د ګری راځي نو د مړی د بینه وایي نبه چې دا ما به خپل ځل سره شي او بیا پراخواني کې څو دي مړي او به ورو ورو وګورئ تاسو وینئ دا دا دا تاسو دا ځي چې مړي په یو ځای کې مې پیوشي چې اوه یې غیر مزهبوي او دغه اسلامي مقبرې دي وایي موږ یې مزه کوي دوی ته او علم اندیز ہے مسلمان ولا مجروح ہوا۔ مری پر بھی نو بیا خیر دلเทศہ فائسر رامانی چھے بہ فرمال تاوی۔ زمو کلا پئے نے پر ملتے وی پر ملتے وی۔ نو چراغ بنا دی اور کہیں نو دارکی یو خبر بدی کی بنا تھا۔ یہ پتکوں میں ہراشی۔ نو درته باندې خبرونه ملي چې حدیث د بوخاري کې راځي چې 50% یو کس د لاش پتی راشي مطلب چې وګورئ چې خپل وسیعت کې د خپل وارسان تا دې دغه مونږه زما دا وخت نه د ابشريه مستریګماني سنباني او یو څړې د متنند ورڅ وتا ڈشباورا زدین خبری رد کم چی موڑی پسی باتی مو ما خام سلو خطای نکو دو ڈزمان زمر بگاتی مو ما بس جایت مو ما خام کولو زبری و الزمائن ڈوالی ما خو بخبل سن ماری بی رد دو رای کرتا ڈوش ما وشی اصولا بی کرتا ڈول خلق بدین خبر دی چیز دی سیزنو سخت خلافی ڈوکو ما بس جاو گو لگو نا بابچا رد دی ما خوالی چیز رد دی وس نمرې وې چې خړې چې ما په دې بواس کې میچارای نه او څه یې په ځان راځي چې اوسه کټ کټ کټه مو پښړه کړه یتي ګنا په ځان پتا پلوې نور خلانو په خريست د او څه کای ګنا په ځان پتا کولا درې مړې وې وې مړې وې چې مالا خبر نه خو لیا دې ب نو دا دا په ځان دا په واري سره وایي چې په کومه نه کیدات کې بیا د دې یاد کیږي دا رسولي رواجی نه په کار کې بندوبسته شوکی بولو بچو څنګه زموږ په مېډري قرانه بولو وجود ددا وې چې کړي کړي زم ما په مرځ باندې ما محاسن تلل کېږي زم ما بدرې مورثه د امخلي مشه دا کومه چې کله غوړي او تسبيه دا باور دی ولرې وستا نو د نړۍ ته مخه پات نو په کارځيږي یو څو چې غوري تاسو په ما سره قران نه کینې غوري زما زه به شرموي نه نو بیا او بیا دمه دې په کوټه پورا ګورې دې درې ورځې ګوري له دې ورا ورا به دو مرګ کې کېږي ورا پات کېږي داسې غاری و چې لګي، زه دې سیماري سیمارو ښه کړم. وایمړئ په دې ختم وګو، ختم شګه، دا قران داسې ماراو لا په خپلې کړي ټولونه. تاسو کې خلاصه، تاسو اخلاص تام میاش کې خلاصه، جواب دی ورته جاری دی ورته. نو دوی باندې راويږي او هغه په بیا تک پکړ بلی په خاطر څه خاص دی علي که یو پکای لاندې وي باندې یو یو په دې چېونه کوي خپل پټ کې دا یو هیڅ څوري یو باندې جوړ یو پهانداګا یو ښه ریټ ایا څنګه سلام په وروړو په څه د حکومتونه کړې ټول دیشته ائ باندې کارام خپل مړو په سي ختمه کړې په ریټ کې دا ټول دیشته مګې دا یو کار د مو د دې په ویلو یې وروځه مې خبرې دي نه د مې بڑو په څیر مونږ وډه نه تو څنګه ځان نه کوم خپل مونو نه کوم او دا سارا قران کاونه څه وکړل ګټول قران کې څه راولې نه لږ څه وایي درې بقره مو یوه پرتي ورو غاټ د دې امرای دی ګړګړب چولې په پیاوی کې کېږي شو رښتښت په پته یې نن لیکلي چې خپل یو کوي دلی او نړیوال خلکو په څونې راو یې ټلې چا په سم سره دا وړ وړ ماشومان د چا او یې ولاړ خلک نړیوالو کې څه کوي خپلې په متعدد نلسنلس نو په داسې ماشیرې څخه البته کیدہ رسو ریواک یې وقار باندې د بندر دا په ننک د ما به په جواز نه ما به په جریمه خامونه سروسته نه کوي 3 ورسې پوری پاتات د کلي خال کوله روته نه ور کوي کوم پیر قریبی رکیدار دی ما او دغه مواد یو 3% داخله ورته نه نشي وایې چې له او په وله کې نه شي چې وایې نو خپل مخه ورکړه بس مه خبره نه کوه نو دوی څنګه کېني دوی دغه څنګه وګورم څنګه ته سره به دې په څفر هغه ورو ورو واسه دې لږه هر هغه مال کورونه روپې ولا راول ولا نککه غلطر بنده په او په دې کې سره باندې ماګه د مې منوله داږي ولکه دې دا ولڅکی دا ولاته سره څلکی دې دا روپې 280 میزونو 280 مژمنو 280 اوه د ده خاله واپس ده خاله که الهه که فانسان طرفاتیکا کمتال افا <سؤال> من خاق امیموزیتی سوکھنی پویایییو <سؤال> سویتی اونکونا جنفان یو طرف امیلان بودھو او اسمان یا پسکت خلاق شریف کن کل کل <سؤال> بندہ اندرخنی پوئی گی غلط لسیتی او اسمان کل بندہ پوئی گی فکست بانی غلط لسیتی نفع اصلا بین اونو روغا دراؤلی بین اموندت ایندر میں ساتھا مسیح تولیدوں گے ہیں اصلا بین اوندت ایندرمین ساتھا مسیح تولیدوں گے ہیں اصلا وځي تا ویلون کې اسنه د دېواله باندې ځان ترمېږه. که راځه غلط ویځو ته، د دې یو هی میتاچل ولې بل نه. وځي تا ویلون کې وي چې نه، تاسو نه د تخې. نو تا سره نو خپل پہانه څه ستنه نه. څو چې د موکي ګواهی هغه مونږ ترسره. د دنیا د دې انسان څخه په د دنیا د یو سورې او خپلې نه فارنه نه څنګه ګونګار نه پناه نه معنی نه دې سي نه پد باندې وړ دې ايت تاسو ته له پې او دې تورېلې د احمد او استیک پو او خلک یې چیرې خبرې کولی دي خو دې تورېنه کوي نه عن كويد لوجيت شريت متعبك سماع قام مال اكثر او يوميت او ذنكه بدل كده ديا تنادي ري قال الله مقدس شهادت در کا نو حق پر خپل انا ته गواهي باندې خرابې ته وګبې تاسو وګلئ چې حق خرابې ته باندې ته गواهي غسر ولم شوف نو ته هو باندې تاسو ښکاي دنیا کې باندې تاسو ښې دنیا کې نه شاخرت کولای کی نو دی آیتی ایت تخلیفتی حکمان دو تخیاری دیتی ما اینلاللہ یا ایننا اللہ قبور رحیمی بخون کے لیے خواست کوتیوانکو لادخشیوی دی پتاوتوانی اها هزاران کلیه حاضر شي اها د کومو تو یو لستہ پتا کی علامات مړ دی ان ترکا او پسل صدی کو پری خوب دی ویره رنوال نیلوندیه دونوں یت به مقرر شوی دی لوالیدین مورکلردا موث نظر وسیته کی ول قربین او قربلوانه دی کی بل مارو د شریعت مطابق خپل لای د خبران المدت کی تو مدخيان बदलाउ देते वरगुणों वसीयत बाधा मत सामने ओर गुनाहिनें जोदाव वसीयत बदल लो और कहा था नानी लाई बस दिनों की लई में येत नराव वसीयतें बदल को चहा